La plataforma Aigües Vida calcula que la concessió del servei metropolità d'aigua a l'empresa Aigües de Barcelona, EGBART, filial del grup francès Suez, costa als ciutadans 5.610 milions durant els 35 anys del contracte, un cost mitjà de 124 euros més a l'any per família. L'Àrea Metropolitana de Barcelona, AM, anuncia un increment inicial d'un 10%, però la plataforma, integrada, entre altres grups, per la Confederació d'Associacions de Veïns, com FAP, calcula que l'encariment al cap de 35 anys haurà estat d'un 80,9%. L'entitat, que té denúncia de la fiscalia Fiscaria la concisió feta per l'AMP, ha donat a conèixer al síndic de Creuges un informe sobre el sobrecost que tindrà per als ciutadans l'empresa mixta que controlarà en un 85% la filial de Suez. L'informe també es farà arribar a la Fiscalia. Segons l'entitat, el conveni de creació de l'empresa aprovat per Convergència i Unió i el PSC suposarà un dos que 1,2 milions de d'abonats pagaran al llarg dels 35 anys 1.255 milions de cànons, 1.655 de beneficis addicionals per l'empresa, 714 per la compra d'actius de part, 669 pel coneixement aportat per aquesta, 700 de marge comercial i 617 d'impostos. D'aquesta manera començem una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM és tot un poble. Aquí us parla i acompanya Susana Avila, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencen parlant de Júlia Valera, Florença i Alberto Quesada Romero. Qui són aquesta gent? Doncs pertanyen a l'Institut d'Estudis de Secundària de Joan Fuster i són els premiats a la Mostra de Recerca Jove de Barcelona. Els alumnes Robert, Alberto Quesada i Júlia Valera han estat guardonats respectivament pels seus treballs simbiosi animal, pugons i formigues i una petita societat, anàlisi del comportament social dels ximpanzés al zoo. En el decurs de la mostra de recerca jove de Barcelona, amb són alumnes de l'Institut Joan Fuster de Sant Andreu. En total, i per l'edició d'enguany, es va presentar un total de 29 treballs de recerca. Per tots els finalistes, el premi va consistir en un dia de navegació pel litoral de la costa nord-barcelonina a bord del Far Barcelona, una goleta de dos pals que va ser construïda l'any 1874 a Noruega. Per als autors i autores d'aquests treballs, entre ells Albert Quesada Romero i Julia Valera Florença, com a premi se'ls convida a participar en una estada científica a Madrid del 26 al 28 de juny, organitzada per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona i el Cosmocaixa de Madrid. Més informacions ens porten a parlar de la setzena edició del Premi Barcelona, la millor botiga del món, que s'amplia amb dues noves modalitats que reconeixen el comerç sostenible i cultural de proximitat. Fins al 15 de juliol es poden presentar les candidatures per optar a una de les set categories que recull aquest guardó que, coneix, que concedeix l'Ajuntament de Barcelona.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 L Ajuntament de Barcelona ja ha fet públiques les bases de la setzena edició del Premi Barcelona, la millor botiga del món, un guardó que reconeix les empreses, entitats i persones del món del comerç que durant l'any 2012 han contribuït a que Barcelona caudeixi d'un comerç de proximitat competitiu i atractiu tant a nivell local com internacional. El premi consisteix en un guardó commemoratiu per cada especialitat. Les bases i el formulari d'inscripció es poden descarregar a www.bsn.cat comerç i també estan disponibles a les oficines d'atenció al ciutadà dels districtes municipals. Enguany el Premi incorpora dues noves modalitats en l'àmbit de comerç sostenible i el comerç cultural de proximitat. L'objectiu d'aquesta ampliació, que dona resposta a les noves directrius recollides en el Pla d'Impuls i Suport al Comerç de Barcelona, és reconèixer l'esforç del sector per innovar i adaptar-se als reptes que planteja el moment actual. Una altra informació a destacar, doncs, nou projecte per remodelar la plaça de l'Assemblea al barri de la Sagrera. Els veïns de la Sagrera opinen que la plaça de l'Assemblea de Catalunya no acaba d'aixar agradable. El 1996 es va reformar per construir-hi un pàrquing subterrani i, segons diuen, ha quedat pitjor de com estava. L'Ajuntament té previst reformar-la tenint en compte les propostes dels veïns. L'obra que està pendent d'adjudicació començarà a final d'any i estarà enllestida l'estiu de l'any vinent. És la plaça de l'Assemblea de Catalunya, es troba a la Sagrera i fa 17 anys es va reformar per primera vegada. El resultat, però, no acaba d'agradar els veïns. Per millorar-la, des de fa gairebé un any, els usuaris de la plaça i l'Associació de Benys de la Sagrera han aportat idees. La reforma, que costarà gairebé un milió i mig d'euros, serà integral i començarà a finals d'any. Se'n renovarà la pavimentació, el mobiliari urbà i l'àrea infantil. A més, s'instal·laran aparells de gimnàstica. Està previst que, si traslladin les fires mensuals Merkakobi i Sagrera Art, també hi haurà un monument en record de l'Assemblea de Catalunya que dona nom a la plaça. Aquest, però, no serà l'únic indret previst de reforma a la Sagrera també es preveu l'urbanització del carrer de les Filipines. I ara sí, entrem en plana cultural perquè la campanya de sensibilització Why by Violence uneix joves de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. La campanya Why by Violence es du a terme en districtes el denominat Front Besòs. Els joves, involucrats en diferents tallers artístics, creen continguts per compartir-los a través de les xarxes socials i en esdeveniments amb àmplia, àmplia capacitat de convocatòria. Durant les trobades setmanals que es realitzen al Centre Garcilassó i a la fàbrica de creació Fabricots, a través del diàleg compartit i i de l'experimentació artística elaboren les seves formes de respondre a la pregunta. Per què la violència? Amb un missatge contundent no utilitzis la violència per expressar les teves idees. Amb aquest lema es farà a l'Espai Jove Garcilaso aquest dissabte entre les 5 i les 10 de la nit la primera mostra organitzada per l'equip de Wired Violents. Serà una jornada on es presentarà el resultat dels tallers realitzats en el marc del projecte. Música en directe, exhibició de hip-hop dance, vídeos, jam de hip-hop, premis, photocop,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 Més informació ens porten ara a parlar de la presentació de la nova campanya de socis de la Unió Esportiva Sant Andreu. La Unió Esportiva Sant Andreu ha presentat la campanya de captació de socis per la temporada 2013-2014. L'acte s'ha fet en un dels espais més emblemàtics de Sant Andreu de Paloma, el Bar dels Halles. La campanya amb el lema Treu el monstre que portes dins espera arribar a 4.000 abonats. I tanquem aquest primer recull de notícies parlant d'una exposició. Es diu De Hoja Informativa a tota la Sagrera. El centre civil de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29, us oferirà aquest divendres a les 7 i a les 8 de la tarda l'obertura de l'exposició d'oja informativa a tota la Sagrera, història d'un barri a través de la publicació de l'associacionisme de veïns. L'associació de veïns organitza la presentació del número 1 especial i prendran part tots els expresidents. Podeu visitar aquesta exposició fins al 12 de juliol. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres ja comencem el nostre programa d'avui. Aquests seran alguns dels temes que tractarem en aquest programa. El que fem ara mateix és una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara.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 Molt bé, doncs, com us dèiem, han començar el nostre programa d'avui. Júlia Valera, el Florença i Alberto Berto Quesada Romero, de l'Institut d'Esenyament Secundari Joan Fuster, han estat els premiats a la Mostra de Recerca Jove de Barcelona. Volem parlar amb el director d'aquest institut, de l'Institut Joan Fuster, i volem doncs, parlar amb el senyor Oriol Busquets. Molt bon dia. Bon dia, Bé, primer una precisió, jo no soc el director de l'institut, eh? soc el coordinador de batxillerat ah, de l'institut. D'acord, <laughs> doncs feta la correcció, eh, el que sí que podem dir és que ens podeu informar molt de com ha anat aquest tema, no? Bé, el, el tema d'aquest premi, uh -huh. sí. premi és que cada institut presenta com a màxim dos treballs de recerca al, al districte, uh -huh i aleshores en el districte se seleccionen els 3 millors del districte per passar-los a, a la final de Barcelona uh -huh. I, i la final de Barcelona que va, es va celebrar dissabte passat doncs uh -huh. entre els 10 escollits com a millors treballs de Barcelona van sortir aquests dos de, del districte de Sant Andreu uh -huh. que els dos en aquest cas eren del nostre institut Sí, hem de dir que els premiats van ser Alberto Quesada i Júlia Exactament, Alera. Sí, van ser que voleu que us expliqui una mica els treballs de què anaven o exactament quina és la informació que més us interessa? Doncs en el primer lloc saber doncs, quina ha estat la satisfacció, com han rebut aquest premi els alumnes de, de l'Institut Comum. Ah, doncs en, amb molta alegria, com, com podeu comprendre. A més a més va ser, eh, la notícia la van rebre just l'endemà, de, de que havia d'acabar les proves de selectivitat. Uh -huh. i doncs, mira, va ser una manera d'acabar bé la festa, no? eh, uh -huh. ja podien celebrar que havia acabat les proves de selectivitat, els hi, en, els hi van anar bé, els resultats no se saben encara, però estan convençuts que els hi van força bé, uh -huh. i a més a més doncs, van tenir la notícia que tenien d'aquest premi, que bé, uh -huh. a part del, de l'honor que significa, representa que tenen una setmana d'estada de, de, a Madrid, una setmana, uh -huh. una setmana o 4 o 5 dies, Uh -huh. amb una visita de tipus cultural i científic que els hi, bueno, que els hi donen els 10 alumnes de Barcelona que han fet els millors treballs de recerca d'aquest any. Perquè parlant de, de la selectivitat que ens deies ara mateix, doncs Júlia Valera sembla que vol eh, abraçar, tem, tocar el tema de la biologia i l'Alberto Quesada de Ciències eh, Bioscientífiques, no? Sí, sí. Bueno, en aquest cas el treball que va fer la Júlia Valera està molt relacionat amb el que vol estudiar. Uh -huh. Ella ha de fer un treball sobre els ximpancers del zoo Uh -huh. concretament sobre el comportament social de les femelles ximpancers del zoo eh? uh -huh. i a base d'observació durant diversos dies a fer un treball com influïa la major o menor sociabilització dels ximpancers amb la jerarquia que s'estableixen entre ells uh -huh. I en el cas de l'Alberto Quesada, això no és, ben, bueno, el treball que va fer no està tan relacionat amb el que va fer després. És de biologia, uh -huh. perquè va fer un treball sobre la simbiosi entre formigues i pugons, <ríe> que és un tema bastant curiós i no, no té tanta relació amb el que després vol estudiar, que són, com us dit tu, ciències biomèdiques. Uh -huh. Però vaja, tot està en el món de la, de la biologia, això sí. El que sí que podem dir és que han quedat entre els 10 primers de, de, de Barcelona amb la qual cosa suposo que això ja és mostra de satisfacció tant pels alumnes com per l'institut, no? Bé, bueno, sí, pels alumnes estan molt contents i l'institut també perquè cada dels 10 millors de Barcelona dos siguin d'un mateix institut no és massa habitual i uh -huh. en aquest cas, clar, ha sigut, ha sigut una, una, un motiu d'alegria, evidentment, sí. Uh -huh. Hem de dir també que els finalistes doncs, van tenir l'oportunitat de fer un recorregut pel litoral de la costa nord-barcelonina, mm -hmm. fa poc, fa el, el dia 18, crec. El, el dimarts, si no ho equivocat. Sí, el dimarts era 18, doncs el dimarts, sí, sí. El dimarts mm -hmm. 18, amb un baler, eh, feien un passeig per la costa del nord de Barcelona, sí. Mm -hmm. Perquè l'Institut Joan Fuster havia rebut abans algun premi d'aquest tipus, o és la primera vegada que... No, no, hi ha dos, dos premis mai al mateix uh -huh. any, però quasi cada any finalistes a Barcelona i quasi cada any hi ha algun treball. I l'any passat també va haver un treball que va estar entre els 10 millors uh -huh. i fa dos anys també. O sigui, ara portem una ratxa de 3 o 4 anys que, que els treballs derà ser que els nostres alumnes en reben molt reconeixement. Sí, uh -huh. sí. L'any passat va, guanyar, uh, va quedar entre els 10 primers de Barcelona un uh -huh. treball de la Raquel Rodríguez que feia referència al càlcul de probabilitats un uh -huh. i fa dos anys un treball eh, referit a un estudi sobre, sobre el plàcton marí fet per l'Oriol Castells i el Víctor Cuesta uh -huh. o sigui que fa tres anys seguits que tem, tenim treballs entre els deu millors de Barcelona Bueno, suposo que és una satisfacció per l'institut també, no? Home, a veure, sí, molt gran sí, uh -huh. sí. Aquí el treball de rececle i donem molta importància, però això a vegades també depèn eh, no només de la importància que li donis com organitzi, sinó del, del, de l'alumnat que tens en cada promoció. Aquest any, per exemple, a segon de batxillerat hem tingut una promoció amb, amb alumnat uh -huh. eh, molt bo uh -huh. i el que, té, bé, el que sí que és veritat, com et deia abans, que el treball de recerca intentem que sigui una cosa que, que la visqui tot l'alumnat de batxillerat. És a dir, uh -huh. Procurem que no sigui només cada alumne que fa el seu treball de recerca, sinó que s'ho expliquin els seus companys. A les fases de tutoria fem sessions en què cada alumne explica als seus companys el treball de recerca que està fent. Uh -huh. Quan ja l'hem acabat, els alumnes de segon van amb els alumnes de primer i els comenten coses del seu treball de recerca. És a dir, intentem que sigui una cosa viscuda per, per tot l'institut, que no sigui cada alumne i el seu treball en particular, sinó que sigui una cosa en el màxim de possible compartida i, i viscuda per, per l'alumnat de batxillerat. En, uh -huh. en el seu conjunt eh? uh -huh. Hola, un dia es neus que ets Hàbil, la col·laboradora del programa eh, no sé si ens podria explicar breument com ha estat la, el treball de recerca tot el procés i a, a, a quines conclusions han arribat per als treballs guanyadors el simbiosi animal, pugons i formigues i una petita societat anàlisi del comportament social dels ximpanzés del zoo Bueno, això us explicaria molt millor als alumnes, el que passa <ríe> que aquestes dates els alumnes... Breument, breument Sí, mira, molt breument el, el dels ximpancers de la Júlia Valera, ja ho he comentat una mica abans, uh -huh. ella va fer un curs al zoo sobre el comportament dels primats i llavors en el mateix zoo la van incentivar perquè fes un treball d'observació de, de, de les femelles ximpancers que hi ha al zoo de Barcelona i aleshores el que va fer és dedicar-se durant una, una sèrie de dies, unes quantes hores, a una observació pautada del comportament d'aquestes semelles de ximpancers i a través d'aquesta observació va, va arribar a unes, a unes conclusions. Eh? La conclusió... Bueno, les conclusions principals eren que el nivell de, de socialització en els ximpancers varia d'uns exemplars d'altres, això ens assemblem nosaltres a ells, i llavors també que el fet de, ser, de tenir un grau de socialització major o menor influïa en la jerarquia que s'establia entre, entre elles i en la seva relació amb, amb els mascles. Eh? Uh -huh. uh, I l'altre treball era uh -huh. un treball que, curiosament, va ser un treball d'entrada com frustrat, perquè l'alumne volia estudiar l'alumna volia estudiar el, la simbiosi que es formava entre les colònies de, de formigues i de pugons. Uh -huh. uh, i va intentar-ho fer amb, amb animals, bé, bueno, amb animals de veritat, amb pogons autèntics i formigues, el que passa que els pogons són un tipus d'insecte molt difícil de, de controlar i no va haver-hi manera que de tirar endavant l'experiment d'aquesta manera. Llavors, amb la seva professora tutora, que era la Susana Skius, van acordar uh -huh. de fer un, com un simulacre de, de la convivència de les formigues amb els pogons Tenim eh, dues colònies de formigues, amb dos formiguers que tenia l'alumne a casa i introduint-hi en una d'elles la, la substància més semblant que van trobar al, al líquid que s'agreguen els pogons, que si no recordo malament era mel. I eh? mm. sé que aquest el treball els he mica també... Mm, no, no de dintre, perquè no vaig ser el tutor d'aquests treballs, però uh -huh. bueno, estic més o menys informat. Eh? Uh -huh. I llavors el que va estudiar aquest alumne era com evolucionava diferent la colònia de formigues en què hi havia aquestes substàncies molt semblants a les que segreguen els pugons, ha evolucionava d'una manera molt diferent a l'altra colònia. A la qual cosa li va fer arribar a unes conclusions sobre els tipus de lligams que s'establien entre les colònies de pogons i, i els formigues. Uh -huh. Diguem que els dos alumnes s'han centrat molt a l'observació i l'experimentació amb el món animal. En aquest cas sí, en aquest cas sí. Això ha sigut aquest any una mica casual, perquè ja t'he dit, bueno, quan us comentava els treballs d'altres anys no eren d'aquest tipus, però en aquest cas els treballs d'aquí l'Institut eren molt variats, però quan vam haver de seleccionar els dos que consideraven millors per enviar-los a la fase del districte, uh -huh. doncs els dos millors treballs d'aquest any, curiosament, eren referits al món animal. Sí. Uh -huh. El món animal no deixar de ser un gran desconegut i que també ens dona peu a molta observació i també a aprendre molt. I aquests nois de veritat la Júlia Valera i l'Alberto Quesada ho han mostrat. Sí, sí, sí. Bueno, de mons desconeguts en tenim de tot arreu <ríe> els animals, eh? El que sí que és veritat és que els animals també exerceixen una certa atracció amb, amb, amb l'alumnat en general, no? Sempre és una cosa atractiva i si tens possibilitat doncs, de treballar amb, amb animals doncs a vegades t'atrau més això que no vas treballar amb substàncies químiques que són... Bueno, que, tenen, que no tenen vida, baixa no? I els animals el que tenen és aquest element de vida, i en el cas dels ximpancers, a més a més, que, bueno, ha, entre cometes, el parentesc que tenen amb nosaltres, no? Sí. Això la Júlia ho destacava molt, que hi va haver un moment que ell estava observant els ximpancers... Però ella també se sentia observada pels cimpancers, sí, no crec que cap cimpancer fes un treball de recerca, però sí, no? Però quan ja s'acostumen molt a la presència d'una persona doncs la, la interacció ja funciona i és una observació mútua pràcticament. Eh? Uh -huh. Hem dit que han quedat entre els deu primers, però quin número van, van quedar de Barcelona? És que no, no es classifiquen per jerarquia, o sigui, uh -huh. a Barcelona hi arriben 30 finalistes, uh -huh i llavors d'aquests 30 finalistes eh, selecció 10. en selecció d'en 10 que són els guanyadors però no es diu el primer estal, el segon estal eh, sinó que, i van ser dels 10 primers però no sabem en quin ordre d'acord, doncs Oriol Busquets moltíssimes gràcies per acostar-te avui als micròfons d'aquí de la ràdio Sant Andreu de la ràdio Trinitat Vella i esperem doncs, que pugueu felicitar des d'aquí a, a tant a l'Alberto Queçada com a la Júlia Valera de fet, ja els esteu felicitant i ja jo que arriba molta més gent que el que vull fer jo. Eh? D'acord. Eh, ho faré, per això, d'acord? Molt, Molt bé. Doncs fins una altra ocasió. Gràcies, eh? Vinga, bon dia. Vegades, sí. Molt bé. Doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix, una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem amb més informació. Fins ara. No la treuré fins que bufi ben fort el vent de llevant i s'enduï aquest mal aire que ens toca de respirar. Tenia un jardí tres arbres, un mal vent me'ls Amb el jardí ple de fulles, la flada vam caminar. El mal vent encara bufa, jo no em d'esperar. Per cada fulla caiguda, els arbres, quin és un tany. A dos amors que tenia l'una en terra, l'altra mar, el de terra Si vols saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Doncs hem de dir que, tal com us informàvem abans, que hi ha un nou projecte per remodelar la plaça de l'Assemblea al barri de la Sagrera. Per parlar-ne, doncs, anem a l'altra banda del fil telefònic, al president de l'Associació de Veïns de la Sagrera, el Sr. José Barbero. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs és així, no? S'ha presentat un nou projecte per remodelar la plaça de l'Assemblea. Sí, bueno, ja al juny de l'any passat vam demanar-nos una de les coses que tenien demanades pel PAP, de, el pla d'actuació de distància, mm. eh, llavors vam venir a fer un estudi i, bueno, de les coses que s'havien dit va sortir un avantprojecte que després d'aquest avantprojecte lo van presentar al mes de juliol a l'associació de veïns l'associació de veïns quan arriba clar, el juliol ja és mig vacances eh, quan va arribar a setembre van convocar una assemblea de tots els veïns Eh, els veïns van fer aportacions, l'associació de veïns va fer aportacions o propostes de millora sobre l'avantprojecte que havia presentat al districte uh -huh. a través de VINSA, l'empresa que executarà el projecte, uh -huh. i bueno, eh, podem dir que l'arquitecte Daniel Sina va incorporar de les 21 demandes o propostes de canvi de millora que se presentaven a l'avantprojecte Uh -huh. eh, 13 eren de veïns eh, i 12 i, bueno, eren coses que realment calia pensar i mirar perquè eren millores reals, no? Uh -huh. eh, han estat totes incorporades al nou projecte uh -huh. i de les 8 que representava l'associació de veïns, que set eren pròpies i una era per la comissió de festes, pues han estat també recollides set de les 8, una no va ser recollida, però bueno podem dir que ens han donat una explicació que ens han demostrat que bueno que no era factible fer lo que demanàvem, però li han buscat una altra solució. Tampoc no s'havia de deixar com estava en l'avantprojecte. Uh -huh. Amb això el que vull dir, vull dir que ha sigut una remodelació d'una plaça, uh -huh. que ha estat un projecte participatiu molt participatiu, hem vist que ha sigut un projecte molt participatiu perquè l'ha convocat per dos vegades i després el districte una vegada incorporat els canvis i les propostes, va fer en un Consell de Barri l'última eh, presentació ja del projecte definitiu, amb aquests canvis incorporats i tot això, i puc dir que la gent pues, realment està contenta de la participació que ha tingut i com s'han tingut en compte les propostes veïnals, que són, evidentment, qui viu al territori és qui pot dir com anirà. No sé, potser ens tornem a equivocar. Aquesta plaça va ser creada en un, amb un equip que no s'utilitzava, després se va remodelar i ha estat pitjor que la primera inauguració, o sigui, el que és per l'ús de veïns, una situació que té envoltades de molt habitatge, pisos molt alt, molt, molta densitat de població, i no estava eh, suficientment utilitzada. Esperem que ara, sí, de tota manera torno a dir, com que ha sigut tan participatiu, ara, si s'equivoca, no és ni el districte ni és l'empresa que ho fa, és eh? entre tots, hem aportat el que pensàvem que hauria de ser aquesta plaça, i esperem que no, però si tornés a estar, que no és, és lo suficientment atractiva pel que tingui l'ús que devia... No serà perquè no hi ha hagut aportacions i totes tingut en compte. No vull dir només que ha sigut un procés participatiu llarg, però molt participatiu, amb moltes propostes i totes intentant encabir-les dins de la proposta de remodelació de la plaça. De fet, el que s'està dient és que es renovarà la pavimentació, el mobiliari urbà, l'àrea infantil i que hi haurà aparells de gimnàstica, no? Sí, sí, sí, sí, no, no, la remuneració és sencera, és una remuneració de la plaça al complet, de tant de paviment com de albrat. Bueno, els albrats se respecten, es posen alguns nous i els que estan en males condicions se canvien. se bueno. eh, s'intenta encabir aquí una proposta que feia el districte, però que quedava bastant bé, lo de la fira aquesta de miniatura, uh -huh. que está a la plaça Massades, que no hi caben, uh -huh. s'intenta fer com uns corredissos, un passadissos al voltant de la plaça perquè es pugui muntar allà més esponjada i una mica més adaptiva. Uh -huh. eh, clar, eh, això, perquè el que representa pels comerciants de la plaça Massades, que perden aquesta fila, uh -huh. és que per això el, el perdó s'havia posat a la plaça de Massades, perquè si tinguin també un altre esdeveniment mensual que pugui donar més feina i, i que tingui una visió per als comerciants de dir, bueno, no tinc la fira de les miniatures, però tinc la fila d'artesania. Vull dir, uh -huh. sí, eh, començar una mica. El Mercajobi i el Sagredart es traslladarien de la plaça Massades a la plaça de l'Assemblea. No, el Sagredart no. El Sagredart se queda a la plaça Massades. Per això dic uh -huh. que els comerciants que, per una banda, perden el Mercajobi, uh -huh. que se trasllada, Eh, llavors eh, s'ha po posat, s'ha agressat, o sigui, els comerços tindran un dia d'aflorament de personal a la plaça Massadas. Igualment, tothom bueno, pues, bueno, pues, bueno, pues mira, i més en aquest temps de que el comerç està passant malament i tothom està, pues, bueno, no treure-li aquest sentit d'una afluència de públic en un dia determinat del mes. I de, I, de fet, el que està dient és començaran les obres a finals d'any. Sí, nosaltres esperem que cap al final de setembre eh, comencen les obres, perquè és el que ens havia dit des del districte. Uh -huh. Però, clar, primer havia dit abans, que començaria a, a l'abril o mat, però entre les aportacions que feien veïns a nivell particular, les aportacions o propostes de millora sobre l'avantprojecte i fins que s'ha aprovat el projecte definitiu, doncs això ha sigut una mica més lent, potser, però uh -huh. que però eh, per l'altre banda estem contents, en contraposició, en contraposició hem estat participant molt, aportant idees i aportant millores que si queden reflectides i s'executen, doncs pues, uh -huh. evidentment estarem contents de que aquest projecte ja hagi anat així. Uh -huh. També es diu que es urbanitzarà el carrer de les Filipines. Sí, dintre d'aquesta remodelació entra també el carrer de les Filipines. Uh -huh. També s'hauria de mirar com quedarà la mobilitat de tot l'entorn, perquè sabeu que aquí pues, també tenim problemes amb la mobilitat. Uh -huh. Llavors, com que la part antiga de la segreda s'ha de quedar el més possible uh -huh. possible, pues intentarem que dintre d'aquesta remodelació també eh, s'inclogui una revisió de la mobilitat per l'entorn. I també hem de dir una cosa a destacar, que és que a partir de demà hi ha una exposició que es diu d'eoja informativa a tota la segreta. Sí, això creu que tots els que, es, que escoltin convidats, perquè uh -huh. demà l'Associació de Lleida de la Segreta fa la presentació del número especial emblemàtic 150, hem arribat a la publicació número 150, farem la presentació d'aquest número en la qual intervendran tots els ex-presidents de l'associació per explicar moment, molt bé, perquè clar, som 10 i tindríem uh -huh. molta estona, però eh, tindrem poquet temps per, per dir com s'ha viscut en cada època crec que serà un acte eh, així emocional no? perquè això de la història apuntada per els protagonistes uh -huh. doncs serà un, un acte una mica... No? Eh, tindran 5 minuts cadascú per expressar com si les veien i meravellaven i les treballaven per poder fer la revista en, en els altres temps. Ara la tecnologia està més avançada. Sí. L'economia està pitjor, vull dir que i com que això sí, sí. hi ha economia, hi ha mitjans i hi ha tecnologia, doncs bueno, cadascú plantejarà com s'arribava a poder fer. L'exposició és titular de la hoja informativa a tota la ceres uh -huh. històries del barri a través de la nostra publicació i llavors se, se fa la presentació d'aquest número 150 i a continuació a la sala de dalt d'exposicions de del Gavarraca Martí Molins, 29 uh -huh. se fa la preinauguració d'aquesta exposició que estarà fins al dia 12 de juny quedeu convidats, el que vingui pues, benvingut serà uh -huh. estarem que, bueno, com mínim presentarem una mica el número aquest especial i farem una mica d'història de com hem arribat fins aquest número 150. Molt bé. Doncs eh, sempre és bo de, de celebrar coses, no? Sí, sí, bueno. Va, home, és que entre que hem fet 40 anys ja de servei a la comunitat, doncs eh, pues bueno, jo crec que serà emotiu l'acte aquest que el expresident han volgut participar. Crec que menys un, tots participaran, no? un està fora i malauradament no podrà venir, uh -huh. però de més doncs bueno, eren 11 i 10 participaran, no? Un breument per explicar, perquè per no fer fer raó per explicació, l'explicació, però bueno, crec que com mínim per dir com s'havia viscut en cada època el tirant davant la revista. Molt bé. Doncs estarem pendents d'aquestes reformes de la plaça de l'Assemblea i del carrer de les Filipines i des d'aquí doncs, a dir a tots els veïns i veïnes dels diferents barris de Sant Andreu doncs, que si demà a partir de les 7 de la tarda es volen acostar al centre cívic de la Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins número 29, doncs per celebrar aquestes, aquest número 150 de la revista Tota la Sagrera. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies. Eh? molt bé, doncs nosaltres que continuem amb el nostre programa, com ja sabeu ara toca fer una pausa però atenció perquè tot seguit el que volem és parlar d'esports i ho farem de la mà de l'equip d'esports d'aquesta casa fins ara dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda tot un poble a Radio Trinitat Vella. Doncs hem ja de dir que la Unió Esportiva de Sant Andreu ha presentat la campanya de captació de socis per la temporada 2013-2014. De fet, aquest acte es va dur a terme ahir i en volem parlar amb l'equip d'esports d'aquesta casa, amb l'Edu Soler. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, ahir es va celebrar el mític Barber Salles, l'acte de la presentació de recaptació de sòcies de la Unió Esportia Sant Andreu. L'acte va ser presentat pel director de màrqueting de l'entitat, José Manuel Pérez, mm. i va tenir com a convidat il·lustre Pep Moné, l'actor. I bé, es va instar el, des del club a que els veïns del barri, sota l'eslògan de Treu el teu monstre, s'animessin a fer socis del club, entitat del seu poble. Mm. També va parlar el president del, de l'equip, Manuel Camino, que va anunciar la renovació del davanter Quim Araujo, i a més a més va anunciar també el fitxatge de la Riet del Cornellà, a Boris. Uh -huh. Molt bé Doncs què més podem dir Sobre la presentació d'aquesta campanya Bé, doncs És que va ser tot una mica Va estar tot girant Molt al voltant d'aquesta de... Presentació que comentem de... Dels socis, de l'eslògan aquest De treu uh -huh. el teu monstre En de... lloc es va animar Algun dels algun dels socis assistents A, a l'esdeveniment A que donés la seva opinió De com ha dit la gestió de aquesta última temporada també es va... Manuel Camino també va demanar eh, uh -huh. consells al, al públic i també va, va demostrar el, el seu compromís amb, amb el club, uh -huh. dient que volien sortir d'aquesta situació de segona B que segons ell és un infant. Que volen sortir de, de la segona B com sigui uh -huh. per lluitar per la segona A i fins i tot el somni d'arribar a primera divisió. També va parlar a Quim Araujo, que es va mostrar molt satisfet de la seva renovació pel, pel conjunt on i també va venir Rubén Canelada, que també havia renovat feia uns dies, uh -huh. i que també va mostrar la seva satisfacció per continuar una temporada més al conjunt de Sant Andreu. Doncs aquest acte es va dur a terme ahir al Barber Salles, ja, ja hi cabíeu tots allà? <ríe> sí, sí, sí, se'ns va preparar, un, eh? el Barber Salles és, és mític aquí Sant Andreu, sí. se'ns va unes cadires, ens han donar un pica-pica i la veritat és que va estar, va estar força bé. Uh -huh. I s'espera, segons hem pogut sentir, arribar ara als 4.000 abonats, als 4.000 socis. Sí, de fet es va fer una espècie de joc, amb això que et comento del teu eslògan de treu el teu monstre, uh -huh. al qual els socis havien de donar la seva data de naixement i el seu número d'abonat, i llavors a la pantalla aparecia doncs, un monstre, caracteritzat uh -huh. amb aquestes dades. Ah, molt bé. Doncs es, com, com, veus la, com veus el Sant Andreu de cara a la propera temporada? Com el veig? Doncs uh -huh. bé, de moment hi ha 12, 12 jugadors ja que han signat amb la primera plantilla. Tenim el tècnic Salinas, al uh -huh. germà del futbolista de, del Barça. Uh -huh. I bé, amb, de moment estem il·lusionats, no? En cada temporada esperem... Arriba al lloc de, de play-off, però també és cert que el pressupost d'aquest any és força precari oh. i s'haurà de, de lluitar bueno, per aquest somni de, de a la segona divisió A amb jugadors molt joves, jugadors oh. de, del plan t, i amb futbolistes com Bois del Cornellà que ve de tercera divisió. Sense aquest, sabem que ho tindrem complicat no?, per, per marcar gols, però oh. també és cert que aquí Marau jugava la mostata de la Copa de sobretot amb no gols i el màxim golejador de la competició, és una assegurança de vida no? a, a la parcela ofensiva. És a dir, trobarem a faltar l'Edgar, però almenys tenim el Quimaraujo que pot fer, donar un, força a l'afició, la, no? Sí, Quimaraujo, bé, la primera temporada sí que va passar més percebut, en la segona ja ha demostrat eh, la seva qualitat, que de fet és perquè van fitxar-lo, i és cert amb, amb la marxa d'Edgar i segurament de Xavier Boniquet doncs es trobarà una mica orfe la parcel·la ofensiva, mm. però ja dic amb el fitxatge de, de Boris, del Cornellà Quim Araujo, m'imagino que també arribarà alguna altra incorporació uh -huh. doncs es podran anar, anar fent via, no I es podran equilibrant la parcel·la atacant de, de, de Patx i Salines que no sabien exactament com jugarà imagino que continuarà la, la mateixa dinàmica uh -huh. que Piti el Monti que de fet ja ha molt bé aquesta temporada però encara és un incògnita el joc del Sant Andreu al pròxi, pròxim curs Uh -huh. D'acord, doncs darem pendents d'aquest tema ahir es va realitzar aquesta nova campanya de socios de la Unió Esportiva Sant Andreu amb aquest lema de treu el monstre que portes dins i esperem doncs que aquesta campanya serveixi perquè eh, cada vegada hi hagi més aficionats del Sant Andreu que puguin gaudir de, de, del, seu, del seu equip no? de l'equip de, del seu poble Molt bé, doncs Edu Soler, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui a vale, vosaltres, fins el sal... que els entendreu. Vinga, fins que els entendreu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres que ja contrem amb el nostre programa, encara ens queda fer un últim recorregut, ens n'anirem cap, uh, cap a la Sagrera, precisament. Ens anirem cap al centre Garcilasco. Això serà després d'aquesta petita pausa. Tornem tot seguit. Per què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Recte final del nostre programa d'avui, el que hem de dir és que la campanya de sensibilització Why Violence uneix joves de Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí. Aquest, aquest esdeveniment, aquesta campanya, es durà a terme aquest dissabte entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit i volem parlar amb un dels seus organitzadors, el col·lectiu Connectats. Parlem amb el senyor Diego Salazara. muy buenos días. Hola, buenos días. Pues vostè és coordinador d'este de projecte, no? Sí. Què podem dir de d'este de projecte? Bueno, Why Violence és un projecte de creació en principi. Eh, que lo que busca es generar eh, con jóvenes mensajes que luchen contra la violencia en la ciudad uh -huh. porque en estos momentos como veis la situación la sociedad de hoy en día bueno nosotros estamos digamos que desde el proyecto siempre pensado que lo que tenemos en barcelona dentro de la juventud Eh, pues es una es una yo creo que hay buenas noticias más que malas noticias, no vemos que en otras ciudades de Europa tenemos pues más problemas que los que hay aquí, ¿no? Uh -huh. Y entonces una de las ideas también era eh, aprovechar que tenemos este ambiente para seguir impulsando y seguir generando eh, pues, mensajes que, que, que le digan normalmente a a Barcelona, sino a otras uh -huh. ciudades, pues que pensemos en la no violencia como opción se trataría de uh, arrinconar un poco la violencia para poder expresar bien las ideas. Sí, es un es una campaña de prevención, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros estamos... Eh, esto es una campaña que lleva adelante la dirección de de, de, de la dirección de Servicios de Prevención del Ayuntamiento uh -huh. de Barcelona. Y eh, digamos que a, desde esa desde la perspectiva de, de esta oficina lo que interesa es actuar antes de que ocurran los hechos, ¿no? uh -huh. entonces aquí lo que nosotros hemos pretendido es eh, buscar a jóvenes, crear mensajes a través de herramientas artísticas y esos mensajes presentarlos a un público mayoritario también de jóvenes, es un proyecto de, de mensajes hechos por jóvenes, uh -huh. dirigidos a jóvenes. Pues te pasó a mi compañera Susana Hola Diego, buenos días, soy Susana Ávila, colaborador del programa no Hola si... Susana Hola. No, no sé si nos podías explicar un poquito las actividades que tenéis previstas para este sábado entre las 5 y las 10 de la noche Vale Para rinconar a la violencia y dar rienda suelta a las ideas Bien, mira, este sábado a partir de las 5 de la tarde en el eh, Spy y Jova Garcilas Lo que es uno de los colaboradores junto con la fábrica de creación Fabri Eh, iniciamos unas actividades que tienen que ver con la música con la expresión eh, eh, corporal la danza el, sobre todo el hip hop oh. tendremos conciertos tendremos eh, competiciones de hip hop de bailarines eh, tendremos premios eh, haremos un mural eh, contra por la no violencia que se que se hará en la, en la parte de afuera en la paz en la plaza virginia walls que está ahí en, en el centro garcilazo uh -huh. y, y bueno la invitación es que a partir de las 5 se pueda el que los jóvenes y, y no tan jóvenes que quieran pasar pues eh, van a haber diferentes actividades ¿no? conciertos djs de uh -huh. eh, compresiones de hip hop uh -huh. y baile generados Digamos que este ha sido la consecución ya al final de los talleres que han llevado a cabo unos jóvenes que se han involucrado en, en este proyecto, ¿no? Sí, nosotros hemos pasado ya casi cuatro meses eh, con diferentes talleres, nos han involucrado 50 personas, alrededor de 50 personas. Eh, y los talleres han sido de creación musical, tenemos una banda ¿no? de música para bailar, la banda está pensada para que sea una banda de música para bailar, danza urbana, tenemos eh, un grupo de, de vocal, que es uh -huh. eh, composición de letras y, y canto, tenemos un grupo de hip hop, que son 12 personas que bailan ¿no? y eh, presentarán una coreografía, Eh, y tenemos un grupo de teatro, ¿no?, de, que, que, que eh, en esta ocasión presentarán un pequeño spot uh -huh. audiovisual que se hizo en el marco de los talleres de creación pues, escénica. Uh -huh. Pues Why Violent se realizará esta, este sábado, entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche. Es una campaña de sensibilización juvenil di, diseñada y gestionada por el colectivo Conectats. Por, por eso nos gustaría saber quiénes son el, quiénes son el colectivo Conectats. Bueno, nosotros somos una... funcionamos como cooperativa, eh, pero somos un, un colectivo que desarrolla proyectos desde el año 2006-2007, estamos desarrollando uh -huh. eh, proyectos que vinculen a jóvenes con espacios de la ciudad en torno a temáticas eh, pues diversas, ¿no? Ahora estamos trabajando bastante este tema de la violencia, Hemos también trabajado mucho sobre temas de sensibilización e interculturalidad, uh -huh. en... Eh, Y nos dedicamos a hacer proyectos innovadores que, que, bueno, que siempre tengan un, un fondo o educativo, o pedagógico o social, ¿no? Uh -huh. Pues esta campaña Wave Violence de este sábado se realizará en dos escenarios, ¿no? Eh, de, por un lado la Fabra y, Coatz, y por el otro la Espaillóva Garcilaso. Sí, a ver, la, la, digamos que la campaña tiene dos espacios referentes ahora en este momento que... Es donde se desarrollan los talleres, ¿no? Los talleres uh -huh. están, por un lado, en Fábrica y Coax y, por otro lado, en, en, en el Estalloa Garcilaso. El evento de presentación, digamos, de esta primera tanda de talleres se hará en, en, en, en Garcilaso. Uh -huh. En septiembre continuamos con más talleres en Fábrica y COAX, con más talleres en Garcilaso uh -huh. y la, la, la idea es que en diciembre podamos presentar algo todavía más... Eh, uh -huh. ...bueno, mejorado, digamos, de lo que vamos a presentar este este 22. Si alguno de los jóvenes digo que se está escuchando y no tan jóvenes... ...se quieren apuntar a los talleres que organizáis, ¿a dónde tiene que dirigirse? El mismo eh, sábado tendremos una mesa informativa ahí en el Espallo Garcilaso... ...donde explicaremos eh, los talleres que se abren para el mes de septiembre y las eh, diferentes actividades que estamos eh, ofreciendo, digamos, dentro de este dentro de estos talleres, dentro de este proyecto. Y también tenemos una página web, ¿no?, que es whyviolence.org, ¿no?, que uh -huh. es eh, por qué la violencia en inglés, digamos, que, ¿no? uh -huh. un, un poco la idea del, de, del nombre, pues esa, esa pregunta, ¿no?, que es lo que nos hacemos nosotros dentro de, de los talleres, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, a partir de septiembre también habrá más talleres Y, y esperemos pues que podáis pasar vos, pasaros un día por aquí la radio Y nos lo acabéis de explicar Sí, sí, sí, encantado si Nos hacen una pequeña demostración de hip hop, Exacto. de bailes, ¿no? Pero de, sí de... No, de, de pero de sí podríamos, de pronto eh, La próxima semana grabamos uh -huh. eh, cinco temas Que ya hemos... son cinco temas de composición propia de la banda Que son uh -huh. 12 músicos Eh, y en la próxima semana, después de este evento que haremos el sábado, vamos a entrar al estudio del de, de Centro yo Garcil Esto y a grabar. Y vamos a uh -huh. tener cinco temas que la idea es que podamos pues también pasarlos a las radios y que pues se puedan sí. escuchar. Uh -huh. Si nos lo podéis pasar, pues eh, seguramente que lo, lo emitiremos desde aquí también. Muy bien, Muy bien. muchas gracias. Pues Diego Salazara, muchísimas gracias por atendernos esta hoy y esperemos pues que vaya muy bien estos proyectos que lleváis adelante. De acuerdo, muchas gracias. Venga, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa ara mateix, aproximadament uns 4 minuts els que ens falten per tancar el programa d'avui recordeu que demà també ja tindrem programa que tindrem un programa especial dedicat a Sant Joan perquè s'acosta ja aquesta ràpid ja, que ens porta a tots doncs, revolucionats amb els petards, amb les fogueres amb cuques, tot sí, sí. Molt bé doncs, el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda. Una agenda que, evidentment, va molt carregada d'activitats i més ara que s'acosta ja al cap de setmana, un cap de setmana que serà força intens. Parlem en primer lloc del Centre Cultural Can Fabra, que us acosta la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. L'excelerada exposicions del Centre Cultural Can Fabra al carrer del segle número 24 us acosta la figura de Pèles Mestres, artista complet i home polièdric. La inauguració d'aquesta exposició es realitzarà precisament avui a les 7 de la tarda a càrrec del regidor del districte, el senyor Raimon Blasi. Es tracta d'una exposició itinerant que consta de que 14 apartats en 17 plafons en, en el que ha les principals facetes artístiques i íntimes de peles mestres, dibuixant, il·lustrador, músic, cansoner, col·leccionista, amic, tertulia, dramatur, biblioma, dissenyador gràfic, poeta, folclorista, figurinista, jardiner i viatxer, de tot i més. Déu-n'hi-do. sillustren amb dibuixos, fotografies, retrats, caricatures, figurins, etcètera, i citacions de peles mestres i altres autors. S'ha editat un llibre de Montserrat Garrí que complementa aquesta exposició. Fruit del mateix projecte a les Bar Català ha editat també l'enregistrament sonor Cançons per la Mainada. I ara ens acostem aquí a la Trinitat Vella perquè el que volem fer és parlar de la biblioteca, de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barberó, perquè us convida a jugar a escacs. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero per veure-us convida com cada dijous entre les 6 de la tarda i dos quarts del vespre a jugar a escacs i si no en sabeu no passa res perquè també us ensenyaran a jugar-hi. I al centre, centre cívic de Navas descobreix la placa en memòria de Juan Fructuoso Gómez. Aquest dissabte a l'una dels migdies farà el centre cívic de Navas al carrer Doctor Torrent número 1 l'acta descoberta de la, placa, de la placa en memòria de Juan Fructuoso Gómez, primera víctima mortal civil d'Eta a Catalunya. Doncs Joan Frutuoso Gómez va morir a conseqüència de l'atemptat comès contra les antigues casernes de la Guàrdia Civil que hi havia al carrer Navas de Tolosa, on actualment es troba la nova illa d'equipaments on s'ubica el centre cívic del barri.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 fotògraf i que, i que es podria titular un passeu por la Habana. El tema principal és la gent que anava trobant caminant pels carrers de la ciutat. Sí, no. D'altres informacions, doncs parlem ara de, del campus d'estiu 2013 que organitza a la Unió Esportiva Sant Andreu. Un any més, el Sant Andreu organitza el, pri, el tradicional campus d'estiu, aquesta vegada com ha nomatat amb tres possibilitats. Primera, campus general d'iniciació, segona, campus de tecnificació per línies i la darrera, campus de portes. Molt bé, doncs d'aquesta manera que arribem al final del nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Susana Ávila i també al Ricardo Malabé. Ens queden ja, doncs tanquem la paradeta i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que Passeu una molt bona tarda, adeu-siau.